Mafisa wa NATO wanasema watachunguza madai ya serikali ya Libya kuwadia saba waliouawa na shambulizi ya majeshi yake mjini Tripoli. Serikali ilionyesha nyumba ambayo ilikuwa imeharibiwa vibaya na mashambulizi huko Suk Al-Juma mtaa mmoja katika mji mkuu Tripoli. Mili miwili ilionekana kiondolewa kutoka vifusi vya nyumba hiyo. Mili mingine 3 ikiwani pamoja na maiti za watoto wawili, ilionyeshwa kwenye hospitali ya Tripoli. Msemaji wa serikali ya Libya Musa Ibrahim alizungumza na waandishi wa habari wa kigeni waliopelekwa kuona sehemu hizo. Basically this is another night of murder and terror and in Tripoli caused by NATO. Anasema huu ni usiku mwingine wa mauaji na vitisho mjini Tripoli vinavyosababishwa na NATO. Mumeona na macho yenu maafa makubwa yanayofanyika kila siku hapa Tripoli. NATO inakubali kuwa ilifanya mashambulizi usiku huko Tripoli kama mpangilio wa maagizo ya umoja mataifa wa kuweka amri ya kutorusha ndege ili kuolinda raia. Lakini NATO inasema inashambulia vituo vya kijeshi tu huko mji mkuu Tripoli. Afisa mmoja anasema bila kuwepo kwa wafanyakazi wao kwenye eneo hilo, unalifanya tukio hilo gumu kuthibitisha. Mashtaka ya awali ya majeruhi ya raia ilofanywa na serikali ya Libya pia kwa vigumu kuthibitishwa kukiwa hakuna ushahidi wa kutosha wa kuthibitisha tuhuma hizo. Waandishi habari hivi karibuni walipelekwa kumuona msichana mmoja ambaye alisemekana alijeruhiwa kwenye shambulizi la NATO lakini mfanyakazi mmoja wa hospitali aliwapatia karatasi waandishi hao iliyoeleza kwamba msichana huyo alikuwa ameumia kufuatia ajali ya gari. Baada ya mashambulizi ya hivi karibuni naibu waziri wa mambo ya nje wa Libya Khalid Kaim Alikashifu NATO kwa kualenga makusudi raia dai ambalo serikali ya Libya imeshafanya hapo awali. Maafisa wa NATO wanasema madai hayo hayana ukweli.